گران محترمانو کو د مولانا زین الله صاحب دوره تفسیر قران 23 نمبر کیسټ چې په مجد امیر ماویا محلله حټک سولډر کې په اگست 2000 کال کې شوه ده د دی د ملاویډو پته یې ساتي د سنت کیسټ ان سیډیز مارکس دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین ټوک جنگیر اور سوامي پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 030157124 للملائکه سجود آدم چکه لومغه و ملائکه لم سلام تا سجداو که په طرف دادم علی سلام نو اومت نو کی سجده تعظیمی وا پدې اومت کې ناجایش وا لکه څنګه حدیث پاک کې راځي تکسان راه نبی مبارک صلی الله علیه وسلم تا ادا الله رسولا دی نور بادشاہانو طرف خلک بل رعایت سجده کوي نو کو ستاخ وخیو مون بدله سجده کويو نبی اسلام وتوی نا لو کومتو امرن کجرتا ما حکم کولو کی غیر الله د سجدو کلیشي کلا لا الا و بالچ تاسو د جایز وی لامر تنسا ا ايج جننا ل ازواجهن نو مبا دې خو دوی چې خپل خاون ته سجده کوي ها وخاون ته زکه سجدا دا ولنه وېما چې د الله نه الیاو بل جره سجدا جائز نه دا دا زموږ د موشتراکم دا سیزو چې کله بل خاندانی او مشرالو زړه د اناو برامنډي پخپو خپل بوله پرې واته دا پدی اومد کې ناجائز دی حرام دی وایس قل للملائکه تسجدو لآدم چې کله وی مونږه ملائکه له تام سجدو کے پطرف دادم علیہ السلام سلام طول سجدو کا الا ابلیس مگر ابلیسو نکا دا ابلیس اخفل نم عزازیل ہا عزازیل الا ابلیس مگر ابلیس سجدو نکا ابا انکاریو کا وستگبرا زان غٹو گنا دا گورا پمخت دزمکا ګړمبي تکبر کړو نو دا ابلیس او شیطان کړو ځان دې انا ویل زیم کنه او دا ډیر ناکار مرض ده ها دا انني انا انا زیم کنه زور زبانې کوې ما زما هره ما ته بخلا کرا دي او دا انا وی شیطان وی چات وی چې زیمه وی دا سي بشيږي لکه زیمه ابا انکار وکاو او تکبرا ځانې غټو غنو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ أَوْ شُدِيدَ الْكَافِرُونَ نَا اوه ترجمه یې و فرمایل وګوره شیطان ته د یوی سجده اڑشه یو سجده وکړه هغه شیطان یو سجده وکړه انجام یې څه شو نن موږ ته د سو سجده حکم دی موږ نن سوس سجده نه کوو شیطان ته هو حکم شی یو سجده وکړه الله تا او هغه شیطان هغه یو څه جداونه کوي نه مونږ ته دا رځه سوج سجده حکم دي موږ په کسونو سجده نه کوو وکول یا ادم اسكن او مونږه ادم عليه السلام او سیګتا او بي بيستا په جنت کې وکوله منها رغدا او خره د دینب بي جنت کې ګرځي مزي کوي هي څه ته چرته جستا شي وَلَا تَقْرَبَا حَذِي شَجَرَتَا او من از دیکیگه دیونیتا یا ون ون و جغد عرصو نوخا فا قرآن و خادیثو که دائی تذکرانو دارا غید دا غنمو یا جوارو یا ور بشوا آن بعض اسرائیلی روایتو که ملا ہوئی گی لانو صدقو و لانو قذبو مون دا وارو جدار اشتیاریو دا درودمی تے پتن اشتخوا وَلَا تَقْرَبَا حَذِي شَجَر که نزدیشوه فتکونا دعفا جزایی دا نو شرطی نشتا نو شرط مخضوب تخوا انتقربا که تاسو دوارا نزدیشوه دیونی تا فتکونا نو تاسو بشیر ظالمانو نا, نا نا ظلم خدا ندی فتکونا من الظالمین چه بطاسو زانلا دکمی که انکو نا پانیامت انو که فلتا ظلم پا مانا دکمی که انکو سارا ظلم په معنا د کمیته راضي قرانه کریم کې مراغلې ځای پدې فتكونا من الظالمين شي بزان لا د کمیکو انکو نا فاذلهم الشیطان ور ديتا ازلال مطلب پسل جانا الله تبارک وتعالى زبردست لفظ ورو فاذل ل فاذل پسلایا انکو شیطان نے یو سړی روان دی خټي شي په دې خويادو کې داسې قصور او تاسو خوادو نو فاذ الله مشیتانو بل دې کې راضی آدم علی سلام بول غه ات آدم علی سلام ایر شو نو پایره روزه ماتيږي ها جی پایره روزه نه ماتيږي نو یازا دا چې موږ وایي آدم علی سلام ګناه کړل دا او آدم علی سلام نه الله وته دی اونې تمونې دي کېږي بیا دا ایر شو شیطان ولا قسمونه وغهړو چه وقازهما هما ان لکو مال من الناس حين او فنسيوا ولم نجد له عظم نور هذا دا, دا گنا نه رخه په دی وه آدم عليه السلام تا غاصیو غناکه اون کې ویلو دا د عصمت د خلاب خبره ده او په دې باندې تر او پسيرينو مساله د عصمت الانبيا چئللې ده چې انبياله مسالم معصوم دي د گناه کبائر نه همو د گناه استغائر همو قبل النبوت هم بعد النبوت هم. نو تفصیل به ذيب به کوي ان شاء الله او زموږ خپل عقيده مضبوطه ساتو چې ان الانبياء معصومون ان الصغائر والكبائر قبل و وبعد النبوۃ بس دا قیدات ساتلي ان الانبياء معصومون قبل و بعد کی و خبر کی ربتا ان الصغائر والكبائر قبل النبوۃ وبعد النبوۃ کړه دې قدیم د سو خلاف خبره کوي چې نکنه ګوربدان کې پیغمبر ګنا کړي کنه په بس چپ ا د انبیاءالمسلم د ګناہوں منسوب کولا دا ډیر لوی جرم دی انبیاءالمسلم خو الله تعالی گی دی د فقره کی ہدایته بداری وشي نو ځکه لا وی ګناہوں کول څورو کو دینه د ګناہوں اغا سو شو شوړو نو بیا الله تعالی تابعدارې حکم له ورکایو اذن نو خبر دی فذل الله والشيطان انحا پس خو یول دی له شیطان د دغ فَاخْرَجَهُ مَا نَدَاد وَالَ رَوِستَ دَاهَ زِينَا چ دیپکيو شیطان دی څنګه وسوسه واچولا ځکه چې کلا ابلیس سجده ونګا الله ووته اوغره گزارا دې دېنا انك من الصاغيرين زتبر ذلیل له نو دې هو رويست له شو نو بیا را څنګه واچولا په دې ګن اقوال دي باري سہیبي او باري سينيری لکه دا یو قولم پاکستان خدا څنګه یې نه دي باید ذکر کړی دي چې دا ابلیس راوښडले شو آدم علی السلام او حوا بی او په کیو نو بیا اه دی د مار په خوله کې دننه نو تو د مار په خوله کې دننه او ویله وسوسه واته خدا خبره السیندا یو خبره دا چې دا وسوسه مشابهتن و آمنی سامنا فیس تو فیس تاقا بڑا اتکار زکا یو دی جنت تا داخلی دل پا اکرام ساری پا ایزت لکه سنگ مدرسه کې شاگردانی نو یو شاگرد په کلاس کی داخلی نو دا سبکونو پابندی کئی دو سازانو عدب احترام کئی یو اغم کلاس ته داخلی نو اگر په اکرام سره په خپل مکتب ته مخامخ ناس تی پل کتاب پل کلم و سری لیکل میکل کئی یو هغه طالب علم کی نه یو نو استاد خبره په اثر نه کوي ته ولا سبق وې چله کا د خپل لوګو صفائی کوه د خپل زی کوه دا کوه دا کا په خبره پوي نه سر نو او دا رنګي اه اگر وانی کې خوشي کوي او استادانه غا د کلاس نو واسي او دې بیا هم کلاس ترازی دې بیا سی عزتی کلاس کې ډېر غریب صرف کا کلی ملامت ملامت ترازی نو دا شیطان کې دوپاره نو دی بیا بغیر دا نه توحین تزدیل سر را غلی یو دا, دا خبرا دریم خبر مپسیرین ذکر کئیو چه کلدی رویست تلی شو نو دا اغامی چیو دی بیا ور خوا تا را غلی ور خوا تا او دا ور دا خوان بیدیل خبر کر چیئی دا اونو گوره دکنا زدل قسم هم سازو خیر خواهی ور دین لگون توسکی یو دا خبر خدر شیع القرآن مرناغ غلام اللہان رحمتای خبر ذکر ک نو پرېتلوت لوګي د دې سره غږ شپه راښورو کوم سلام علیکم ده خداینا زمو خدایونه نګورې خامخا خوراګو کې ښا ولا تقربا حاشه جرتا تاسو مونږ دې کېږي دېونې تام ورنا شیبا ځان لکه می کوونکو نا بس خو دا یو دی لره شیطان د دغه زینا اور ویثل د دوالا دغه چې دی پکيو یو څوک یو عالم دې مونږه په له دیر ندر سانی دی منطقی علم دی او ډیر ایغنی جواب ور کری یو کس دا سیو چه غد انبیاو تا بی دا گناونا منصوب کول دا غاق که دا داوه نظریه داوه چه پیغمبران گناوانگاران دی گناونا د کی اگی سره مجلس که با حاصرالو نو آکس وره دا زیر رویستو چه اخیر دا دم علیه سلام اولی رویستو فمعلومی که دا چه چل پا کیو کرن دا یو سفا جواب دادی چې الله وی انی جارین فیل ارض خلیفہ عربي د موږکه کې خلیفہ پیدا کوما نو الله به د موږه ته نه راوستو نو که کو ته راځو کوه نمونه پر لیک ته متویو چونګې داما خامخ ته کمکسو نو د انبیاله مسالم او د ګناهونو منصوب کولو قائلو نمونه پر لیک ته متویو د آدم علی السلام په دې پوشت کې الله دا ټول ذریعت د ټول اولاد د الله پاک نو الله پاک ته پته او چې تاغ انتخابي سړېم د په ضرورت کې شتا نو الله دا نه <تصفح> دل دا جنت کې پیدا کوم دې کې دنیا ته وي استخاره زکه الله پاک دا نه هو چې تاغ انتخابي سانو نارم جنت کې الله پیدا کی فخرجههما مما كانا فيه ربي الصل دعالا دا غتنا دا غゼنا چې دی پکيو وکلا اویمغا اي بیتولل شي اللهم كي وفرمای انی جار فی الارض خلیذ مکه کی جنت کی خونا د زمکه د نظام چلولو د پارا و هی مونگا کوچے لا چھ بازی تاسو پارا د بازی دشمنانی ولکم فی الارض مستقر ولکم فی الارض مستقر دا ولکم خبر مقدم او دا فی الارض ا دا جی کم دین جاری مجرور متعلق خبر پوری مستقر مقتدام و خراب او اشتدی تازد پارا پا امزکا چی مستقر زیده سوگنی و متعون الهینو او سکتر یو وقتا سو مطلبو گوری جون په دنیا کې همیشه ندی بلکی جنت تا بیا رازی بیا با جنت تا رازی و متعون الهینو او سکتر یو وقتا دا متعا خوراست کاک تمویلی کیگی او دا مطاع مردائی تمویلی کیگی جی دا پا وقت دا زورت که دای خوراک جائز کیگی دا رنگی ای عالم بارک رازی هغه دا قرآن کریم دا لغات داز دکولو اغا تلو دا سه باندجاتو تا دا, باندجات دا عربو اغیوی زرد دا مطاع فا معنی نفویدم خوا شلوی دا دنیا ټوله لما تا دا نبی سلام فرمی اد دنیا کلوها مطاعو اصلا مانا بسی اغا روان دے بانڈو کی گرزی زکت اب بانڈو والا آئی بخالص آرابی وی سنگی زمون علاقوں کم بانڈا جاتی خود لرے بانڈا جاتی اگی پختو سایو وی و زمون خلقو تا سایی پختو بیاتی گرد اوڑا شی نیمال پات پکی د اردو ان د دا او ہو سپکی دا پیشن ہو سپکی سو سپکی سو نو دارنگی اغا لالو پدې یو یو کور خواله تیر شو الته आवाज اوریدو ها هغه مور لور ته ډېره غصه تا چې یا لوري جا القلب و ذهب بالمتاع و لوري هغه سپیر هغه له متاع یې ولو اړې فخ ګور یو ټیګې ته پارا ګرځېدو خا ا کور نه आवाज اور خوشاله شو ورې وډه ولو چېر مور ته هو ویجه سپیره متاع یې ولو ما هو ګټارو ګټو غصبي میونږي متاب اسی یو نو دا متا دا معنا ما د کوی تاسو متافته توای بیا ورتا اغه زنانه خبر او کا چې دا مادي لورو دا لوخ موږي وینځلی وا شوړی دی په اړخ نو اس پیر اغه دې خیال له شوړې ته نو تخ دا ته موږ متا وایو کا نو الله پاک وی چې د دنیا را ژوندۍ دا ټول ارث متا دی دا پیسې دا لکونه دایرونه جوړونه جوړونه د ارث دا ټول متا دی دا کا شوړه ده پدې مدو کوي دا پدې رور اون وژنی پدې رور پرین دی پدې حلار پرین دی پدې ترو تربور پرین دی پدې رښتې رښتې پرین دی ګورک دا خو مळा هغه ځاړندې سریا متا په قرآنی کریم کې 34 کراته راغلي ادم علی سلام حوا بی بی الله تبارک وتعالى اغید اغه نعمتونه راوېست د دنیا ماحول ته راوستو ادم علی السلام جڑاګانی کئ حوا بیبم جڑاګانی کئ الله پاک ته جاری فتلقا ادمو میر ربی کلمات بس دکړه ادم علی السلام دغفل ربنا سو کلمی ا کلمی سوې دغه باقي خلکو چې اه آدم عليه السلام براو کته او هي طرف ته او ګز طرف ته دا چلو شو هغه چلو شو قران کریم خپل وضاحت کړی چې فتلک دکې آدم عليه السلام د خپل رب رسول کلیمي هغه کلیمي سوی سورته اعراب آیت نمبر 23 وګوره خپل وضاحت الله تعالی په دې شکل پکې نشته سورته اعراب اتمه পারা دی نمبر آیات ظلم نه انپوس نهلم تغفریر لنا رح نه ل نهکو ن نه من خاسیري نه ه و دواو دمونګبه موګ کمی وکوو پلدان لنی آمتونو کې کته به نهونهې مونگ باندې رحمونو که مونگ بشوی تاوانیانو نانو کلمات دو دی بس بیاردی پا برکستر الله تبارک و تعالی اغیبانی رجود رحمتو که فتلقا آدمو می ربیه کلمات باز روایاتو کراغلی دی خو پا آغد لولاکا لولاکا لما خلقتو لفلاکا خو در ار حدیث مدار پسند باندیو چکر در حدیثو سند شي. بیا راغیره او یان وکتی شي داغی دراویان چان بین وکری شي مطلب راغینه بعد بیا پیسہ لکه چې دا روایت کې مې درځي ولدي دا روایت موقوف دی که, که دا روایت مشهور دی که دا روایت متواتره دی که دا ذو دی دي که دا منګنند دی دا د کم کتاب دی دا راکمه طبقه محدث نقل کړی دي الاغی دا سنہ چې بس ی حدیث کراغلی تبا حدیث تالاش بکې ویا دا حدیث کم کتاب کې دي ار کتاب دا کمی طبکی محادث دی بیا دا غیر آویان او بیا پای باندې د ابن حجر ایس قلانی تازیب و تازیب او گورا میزان او اعتدال او گورا دا ار یوراوی حالات زندگی او چې کم یوراوی د دا, دا کم حیثیت سڑے دی فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَات بس دکڑِ آدَم علیہ السلام دا خبل ربناسو کلیمِ اغیر طابا علي بس رجو در رحمت الله په دو د توبه ماده په قران کې تات سي کړه ترابلې انه هو هو التواب الرحيم يکين ان الله تو بغلون کې رحم کوم کې ذات قلنا اولمغا ايبتو من ه لا شي تذين طول بذكر اشي تاسل ازمال طرف نه هدايهت نفت بيعوده تبيداري فمن تبع هدايا چا جتابداریو کا د هدایت زم ما نب یرا پدیو نب دیغم جنشی خوف او حزن کی فرق دایي خوف ائی تا وی چې آینده دا راتلو یریو او خزن دا مادی باندې خپکان کله حزن سړی نه څخه تا شویو سو نقصان وته ملو شویو دی او هو قضا کار مې نه وی شویو ودو مې لوی محل او لو لوی کارو بار بمیو داکار بو داکار بو دیتا خوزن ہوئی آئنده ده سره یری یر غل رانشیو ده غل غدو حطرائی تا خوف ہوئی یو حم دی چی ایس سبب معلوم نی ایسی خپا خپا پریشان سوچو نکیو احادیثو که دو آگان را دی نبی ریسلام با فرمائیلو اللهم انی اعوذ بکا من الحم والحزن زپنا غوالما دا د ارغاب کان ته بغیر سبب نه کله کله یې کړه ډیر خلک دي ډیر بیر سوراو پریشان او سوچونه فکرونه الیکو لی یعرس پتره تنشت یت هم وی او حزن دی ته ویا چې دې شوی تنه کارونه شي وی کو کوتাহি دی نه شي نو ایت ا او حزن ویا نبی رسول الله بدعا اوتا اللهم انی اعوذ بکا من الهم والھزن واعوذ کا من غاجې وال کاتللو ز په ناغواړما دغه ناارستې او سنا جبنی وال بخلو په اوض من غ ل دیې و قهر ررجلو نوفلله خوپونم نه یا را پهديو نبې غم جن شي والنا کفروه کستان چې کوفرې کړین وکه ضبو د ولائک اصحاب النار دا که سان دی جهنميان هم فيها خالدون دیوا پدې کې همیشي یو دویم باب ستر تورثاو دویم باب کې اول داوره توحید و پای پنزو دلائل عقلیا و دا الله بندگیو کوي الله را دا کوي دا تاسو پیدا اړه کړی اې تاسو مشرانه په اړه کړی زما کې دره پردګر ډولې اسمان دلچتو د برینا باران ورې پي تعالت رزق راوباسي سمره تو دلې ذکر کا فلا تجلول الله اندادا بیا وين كنتم پير بمما سرا صدقه الكتاب ذکر کو ودا کتابو مانيو فالم تفعلوا سره رتن ور کا غچاتا چايدا لا عبادت نه انکار کو وبشر الذين سرا ذیره ورغو غچاتا اچاتا مسالمانه لا بیا ان الله لا یستحیی سرا دپه د اعتراض یوکا بیا دکه پتکورو ننه نیامه ارباع څلور نیامه تو نه شوروک ودا الله خبر او ما نیو زکا ودا نش نه تکړیایا ته دنیا تر تاسو د پاره پیدا کړی دی تاسو نیکه موعذد ملائکو کی ګر ذولې تاسو نیکه نا لازش شه هو امی والماب کو غقارا سلور ہی سیدہ اول ہی سکے اس بات دوحید دے او غدر بابون دا اول باب شل آیتونا پائے کے بیان ددر او ڈلویوکو بیادویم باب کی داور توحید پاگے باندی پینزو دلائل اقلیہ از ددی زینہ یا بنی اسرائیل نا دریم باب ذکر کئی ہو ودی دریم باب کی زیات خطابات دی دا بنی اسرائیل سره یا بنی اسرائیل خطاب فا قرآن کریم کی سلور کرا تشویده پدې اول رکو کې پدې اول رکو کې د ریسفات د مؤمنانو او د دری صفات ریسفات د اهلی کتابو بایانېږي رکو کې نه اوامر او فنز او دام بیان شېو یا بنی اسرائیل اسرائیل دا, دا یاقوب علیہ السلام لقب ده اسرائیل معنی دا عبد الله زین تسوال سوال لازم چې تاسو او نبی چې اے اولاد دا یاقوب علیہ السلام بلکې دا اسرائیل سره ذکر وکړو نو ذکر دا اسرائیل سرا پدے کې اشارہ دا ترغیب تا چې سونی کن نیک سڑیو دا اللہ عبادت کون او تاسو سپنور اللہ رو چار روان شوئے یا بنی اسرائیل سکرو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو او سکرو یاد کې دا ذکر پا قرآن کریم کے 72 کرا تراغلی ذکر وقرانی کریم کې 72 کرا تراغلی مفرد او دا پشل و مانو باندې استعمال شي وقران کې یو ذکر د جبی دی پد جب سرا ذکر کول اغه ذکر وای یو ذکر قلبی دریم هپځو سلورم توات پین طول منزنا بل بل بيان بیان بيان تم لفظ د ذکر راغلی بل خبر اکول قراني كريم تم لفظ د ذکر استعمال شوي بل دفراد توراتم لفظ د ذکر راغلی خبر ورکول کول د چې ابد وی اريده فارم ذکر راغلی لکه ابراهیم عليه السلام چې كلا بوتان مات کو نو حلق و اهال الذي اهذا الذي يذكر الهات الهاتكم دعى كذ يستو د خدایانو بدوي بدويل ايتم لفظ ذکر راغلی لوه محفوظ تم ذکر راغلی سنا سنا د فارم لفظ ذکر استعمال شوي واحد فارم لفظ ذکر راغلی صلوات الجمع والخطبه د جمی مذ او د جمی خطبه د فارم ذکر راغلی فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع صلاه العصر ده نسیان مقابله کې ذکر راغلي په معنا ده شکر سره راغلي یا بني اسرائيل اشکرو اے اولاد دا يا قوبل السلامو اشکرو یاد کې نعمت يلتي نعمت زماغا آن عمتو علیکم چمان یا متکڑی دی پتاسو سورة مائدہ آیت نمبر بار اگو رے سورة مائدہ دو لسم نمبر آیات وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ بَنِي اسرائیلًا وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتمهم وأقرأتم الله قرضاً حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار دل ته ملاوي د بني سلامونه مې واده غستې و چې تاسو منزونه دا کوي منزون زکات باور کوي زموږ با پیغمبرانو به ایمان وروړي امداد به کوي الله له باور کول کوي ورکول خیستا الکې ااج مائن عام کلو پتا سو و او اوفو به عهدی پورکه واده سما و اوپو اوفو به عهدی پورکه واده سما وپی به عہد کوم پورا بکم وعده تاسو دا عہد دا عہد په قرآنی کریم کې په مانو د پاره مستعمل شوي دی قرآنی کریم کې دا وادی دا عهود ذکر شوي دی په قرآنی کریم باندې عمل کول دیتم وعده ویل شوی د شیررت ععبت نظام ساتل دظیم الله واده غستوا چې دا به نه کوي د حکوکوو د والید دینو یتیمانانو مساکینو د حکوو ادږ به کوي د الله ده غست وه بل د د موز د پاابندې وا د الله غست وه د دکات دا دا کولو دا ناحق قتل نزان بچکول و ای آیا فرحبون اوح آز زمان او دا رحبت سپت دزل دخوا یو تقوی دا یو رحبت ده رحبت اغیر تا چې پای کی منمی و ای آیا فرحبون اوح آز زمان او یریگی زمانه یره کوي مال منداه خیا ففیرو ال الله الله کی تربا گو وکرم ګستازانوبه او خلنګ شملنګ پدر کی سبحان و یا فرحبون او هاه زمانہ یری گیو هاس ما سره مينو کې واامنوا ایمان اوره پاس چې ما دی نازل کړي موسود دقن تزدیک انکی دی موافق دی داغسو ماوکم جتاوساکم کتاب یعنی چې ما دا قرآن نازل کرده دی نو دا قرآن ستاسو دا تورات موافق دی سنگ موافق دی دلیل سدی قرآن اغا ذکر کرده قرآن تفسیر کرده سوره بن اسرائیل آیت نمبر دو گوره پین صورت بن اسرائیل دویم نمبر آیات دا آیات مورالو دیدہ پارا مصودقل ما معکم موسل آتینا موسیل کتابا او ورکڑیمون موسیل سلام لکتاب و جعلناو او گر دا کتابا حدایت دفارا دبنی اسرائیلو پا تورات کم دا مسالوام اللہ <سؤال> تتخذو من دونی وکیلا چنبا نیسے سوا زمان بالکارسازو زمان با بلزی مدار نگرزوئیو دا مضمون پکم کتاب کیو؟ تورات کی سور مزمل اول آیتونا سورت مزمل اول آیتونا آیت نمبر 9م 9 نمبر آیات دا قران مضمون بیانی رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فتخذه وکیلا لا اله الا هو فتخذه وکیلا نستبل حاجت رواسي وگرتوی اللہ لا کار جوړه انکیه وفق قران دا مدا مضمون و تورات کې مدا مضمون وامینو ایمان راळे هغه ته جما دینه نازل کړي مصدقا موافق دي دا کتاب سرا جتاو سرا دی دي ولا تكون اولا کافر به او مکی کې تاسو ول انکار کوونکی په دې سرا وک تاسو پوې تاس علماء اول تاسو ګورین گورینکارو کې او بل وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُو مَغْوَرَ كَوَيَا فَيَا تُنُو زَمَعْ پِسِي لَگِ سَمَنًا پِسُو تَوَي قَلِيلًا لَگُو تَوَي نو دیوئی کنا چې لگی پی مالا لسو شل پی مالا سریا خبی نزسو دا پی اخلا دیر پی دا قرآن دا یو حرف مقابل کې زره او دو زره صدی صدیه وَلَا تَشْتَرُو دی وَي دا جی دا یهود بارا کرا غلی خواه دا, دا, دا یهود کولی جوابو نی خواه دا خواه دا یهود بارا کرا غلی دا دا یهود بارا کرا لو سوره توبادا عبدالعی بن عبیبن سلول بارا کرا لو دا جنب لایتون و صحابو بارا کرا لو بس کیا نم پکلا رخواه وَلَا تَشْتَرُو سمنان قلیلا چکم دے کی زمیر دل راجی کی یہود بارکی را غلی خواهم زمانون تے ہوگا بی استازو سبقی خولو شاگردان ورنازو سبق بی اکثر پو دو خوا علی کا آیا طالبہ زمیر چاہتا راجی استازا پک تاہتا راجی دے خوا نچکم دے کی زمیر دل راجی کی یہود تا راجی دے وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ سَمَنَا قَلیلا عَلِبَنْدَا حَضْر که داونه نازل شي وي دا غي بارکري خو له مون ته وي تاسو دا سيونه کې ښا ولا تشروا دا نه رمضان په دې ويشتمه صورتونه اورولو اماندار او چندهو کې ښا ولا تشروا بياتي سمنن قليلا دا رنگي تراه کې قرآن اورولو وياپاري پیسه را ونده ملو په دې قرآن ولستو بیا پای قرآن بان پیسی را ہونده روچی پی خوری وَلَا تَشْتَرُو بِعَایَاتِ سَمَنَن قَلِيلَا سُنن وَالْمُبْتَدِ عَادِ ذِكَرْكَيَا دا قرآن په ختمونو پیسې غستل دا حرام ناجائز دی سپا ایک سو ساٹ قیام ذکر کری سپا دو سو کې کے کم ختم دا منو دا پارو شی یا تراو کیو شي پای پیسې غستل ناجائز دي دا دا سواب سواب دا خو د ثواب یو کارو ثواب نه ملاویږي دایسه له ثواب د چې کم ختم شي نو دور مختار پنزم جل دا سبب پنځیس کې کی ذکر کیا ال اخذ و الموتوی هما آسمانی اغلتون کې ورکوونکي دواړه ګناګار نو مونږ دروایو وګ موږ پتی مو ګناه باخه نو بس مونږه مجرمان شوبیا مصنف دا عبدالرزاق کې ذکر کړي د 50 وکست کې چیز سال سواب دپارا ختمون بان پیسې اغسطل دا جائز دی مجموعت الرسائل پتح العزیز شرح عقیدہ مبتی آدم پاکستان مبتی شفی رحمت اللہ لے معارف القرآن اول جلد ان پا دی آیات لان ذکر کری دي چې کم ختمون بان پیسې اغسطل کی گی اغسطن کی ورک ان کی دوار گناہ انگار دی تا مبتی شفی رحمت و ذکر کری خواب ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا یو په تدریس باندې عجرته دی ځان ته مساله ده په دم باندې پیسې غسل جایز دي صحابه کرامو نه ثابت دي او دکانداري باندې نه جوړه ښه په دم باندې عجرته غسل مثال پشان نه دواې او د علاج دی دارنګه دویم په تدریس باندې په تعلیم باندې عجرته غسل دا جایز دی او پدیبا ني حضرت شيخ الحديس مولانا سر پر سب در سے صلی الله تعالی پال منهاج الواضح کې بیان کړیږي ما چې کومه رساله شروع کړې و زينل هديه الایخوان الابغنا خکلي داله په خدمت د پښتنو رونو کې پای کې ما پښتنو دې کوم رسمون او ریواژونه یې غراون کړی دي نو د ختمونو متعلق کوم ریواژونه دې ملنګي ختمه د لړوانو ختم د بيبيانو ختم،, ختم او ګول ختم د ټول ختمونه په کراغون شوي دي نو په یی کې چې کم خلک دروځي په ختمونو کې کم رسمونه کې یغم د مرونو د پار کم ختم کېږي هغه په یی کې کم خلاف شریعت کارونه هغه ټول په کې ذکر شوي او دای دا په ځمن کې په کې اجرت علي تعلیم دا مسلم تفصیل بیان شوي دا وه کې چلے زر تر زرا د تبعت انتظامو کې والله ترو بیاياتې دویم دویم کالدي لیکل په شروع دي کاغذ کاغزډېر زیات ګران ويڅ د کمپوزګ ډې رغته خر او سری دا لاپک په پا مدوانې به کېږي چې د درس ملګری دعاگانې کوي څو چې د ګي د کتاب دپرهه ملګر دعاگانانې کول غ شو او دوی دیشن هغې فورن پاتې په کې نه شو او داررنې د دا د دا پاه ټولو ملګرو خدمت کې در ګډه ده پر د واګان کې چې زر تر زره زر زیاده کمپوزینګ کار مکمل شي او د اړین د طباعت کار مکمل شي او به کتاب وي ان شاء الله پایګه د ماښوم د پیدایښت راواله دغه ختمونه بیا دغه جوړا داوود پیدا نو دغه وادو بیا دغه مرګ او ختمونه دا ټول ارث پکې د نړولې دي ولا تشترو بیااتی سمنن مغوار کړي پايتون زم ما باندې پیسې لګي یدا خدای یوهو مبارک راغلی ها ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا او که لو لک ویلک په مال ډیر پیلا نو تما ته لګیر راکی د وسو درې سو راکی نو خډیره پیسې راکا ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا باغي راکو کې باغي په ځانو ځان شرموري زمغه لاکو کې نشته الحمدلله زمونګه بشالکی جمالګړېګدر څو ډېر دی لاګو کې داته شرمې دې په ځان نشته چې خاتمونو په دې او خاتمونه په بایا پورا مخ کې اوسه را خبره پورا پخې ښه سنت پیسې اور کوي ديږي باید کې په فیزي نو باید مشرا سره خبره کوي دې ختم کې سنت پیسې اور کوي جوړه موړه اخلي کنه ali په هزار کم اخلي کم قسمه سیندل براته اخلي دا خبره اوسه را برابر ایو بیا اوسه را خبره کوي چې خاتمونه پسو قسم ایو یاو د د 2000 د 000 کو او ته استاد دا څنګه یو او دی د 3000 ختم دای امه به تاسو پويګم امه به زپويګم یاو د 2000 ختمی پایه مسیر به پويګم تاسو پینه پويګي او د 000 پایه به تاسو پويګنه او به زپويګم <laughs> قران دی وی غونډه راځه پتا راو کې دی او رسول الله ثوابونه دي حاصل کو سونه برکات حاصل شو سونه خلق ووړې دو د غټو زواب تا ملاويږي نو مړه په زر دو دو پويته دوړ کې سړیا وا ولا تشترو بیااتي سمنن قليلا او موږ خپل په بیان رونو توایو چې کوم جماعتونو کې کوم علاکو کې ختم کوي پهون بهش په تردا خبره کوي چې قران او رومه وګريا ساتي پديسې په دماغ خپکاني چې نا زم ما پیسې ټول تاسو ندما جامول تاسو ضرورت تا ندما په بازار لسته ضرورت تا خو بل موکا Taliban او د ه بازار او د ولماو خدمت کوله دا یو کار دی ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا ولا تجداه بمنګ صوت کوو تا غوازی مونږ خپل صوت نه ورکو او تا غریب خو د ختم نابته مخکمو تا خود له دې چې یو پیاله چنه ورورې والله تشترو به یادی بعضی تلی لی, لی واللی ګوري یا د مونږ د د داه پراره ختم وکمې دله در داهپره پیس را کې والله ترو به یاد سامانوقللیله مغوره کوې پایتونو زما باندې پیسې لګې د وي لږې بمالله او ډیرې پاخله سامانو قلیله معنو د لکوم د قآ نه صورتِ آلِ مران آیت نمبر ایک سو ستنوے ہوگو رہے صورتِ نمبر ایک سو دا دنیا دارو حال ذکر کی سرو رم پاراب متعون قلیلو مطاون قلیل دا ټوله دنیا دا ټوله پېدې ډېرلګا دا ټولې دنیا تان لا کېلوې ښا نو ماناسه شو ولا تشترو بیااتین مغور کواب په بدلا دایتون زما کې دا ټوله دنیا دا ټوله دنیا مانا دل تسوی آل عمران او متاون قلیلا النساء آیت نمبر 73 وګورئ سورة النساء آیت نمبر ستتتر او ایم نمبر آیت ستتتر نمبر آیت دا آیت اخیری سا قُل مَتَعُ الدُّنِيَا قَلِيلًا دلتے نور وضاحتو که قُل او آیا اے نبی علیہ السلام مَتَعُ الدُّنِيَا قَلِيلًا سَكَرَ الدُّنِيَا دَا دیرَ لِگَ اول متاعو الدنیا قلیلو او ایعا نبی علیہ السلام سکر دنیا دا دیر لگرام ولا تشترو بی آیاتی مغورکو پایتنو زمابانی دنیا و ایعا یفتقون او حاد زمانو یری گئیو ولا تلبسو الحق بالباطل او مگڑ وڑوی حق دباطل سره یو زیکی حق خبر دا قران سره ثابت دا احادیث سره ثابت دا د فقهاء و اقوال پشتا، او اقوال پښتہ او د راي منطقي دلایل او قضایا دی ولونکه ترونکه د خبره ګول مول کا الوی تاسې مکرې کنه ولا تلبس الحق بالباطل او گر، عادی کنا. دی حدیثون زګ ګډ ورډول عادي کنه اغا پخوادې زمانہ کې زم باندې علاقه کښتا مصوبه زمونږ دخل کو او د خپل علماو او امامانو دې قدر وکاو نو دا ځي یو دور پدی علاکو کې تیر شوي دی چې د مونږ د خويندو میندور زنا نه و با نو میا مولانا پردنه کوله عوام متخوفه تا خو نو اریحو خپل له کې یو قدر او احترام کول خذله پتا وا او, آو, آو یاد الله يره کنه وا اي غریب ته پتا نه وا بس مونیا کتاب ویلو اخریده سورته یاد کړی وو او بس خلق خلق به کټه پورته کول تر بیا دې دکړې وو وردارنګي با پردہ باندې وا ځانانو بچو ته جامع وینځلې په لختي باندې یا بچا څه میا یا ملاد څه برابروانو دې به زړې پړې شي په یو سترګه به پړون تا وکتو وای خور را خو استاذ دې خو میا څه برابروان دي بیا په پردہ باندې وا او یا به ولا دې سړې نښکارې ده زکه دې خلکو پردہ نه سړو او بعد د ععلاقکوو کې داشته یو علاقی کې د ی ملګې تللی وو د هغه کې سب امام صاحب ایام دن نه تللی او کورته ځیم خولی نستې دي دا بعض دعلکوو کوم د ترتیب شته د بره ععلکو طرف ته دغ ایام به هم دن نهست نور ملمانمو په کې د نور میمانو اوخه تخلی پاسې د ځي چې کو ایام به غ دن نه پاتې شو دې سړی داخذ د کور وردا مل منو تر لګ بار وروته دې کې چې سړی و علاوه تهخذې له کاندل شروع استاد یې وا دې پرې هوت بار روته دا یو ناپوې او جہالت پر دی عمل کې شورو شروع وردارنګي هغه بکور ته دا شانتي ډایرکټ لور اتلو خضه خوندو د مینه محبت کور و ځانته الوه خولي په خړې و او په دی مېس کې په خمر ادار څچو وړي چودو دا نشسته الوه واه او دې مېس کې په ترکلي سوچ واړی اچولیو اوس دي دا پسر پس سره خوري لګډيرا پدې کې استاد رالو ادې غریبانه په تندیدیا لږه دا څنګه چلو شو دا خو براو ټول شي دی وایو ناس یې هم سره خوده رایکت کې کېناسته کی دون به شرمې وغه او زمو خلکو یې په خوا ډېر زیاد خلکو خلک نو ایمان دې لته با ایمان دې لته با کړو حایه درنګستیو الله شکر ادا که لغه به هيځه ما نه بوتللا په دې امرالو دي چې دا ساري ډیل یا تو خيار وو سره غصه کی خبري شروع کی چې دا چنده واغ چلے بس ما اوسه گزارنه کی استادغه شو څه ما تالار څو پالوا کی یوت ځان طرف کلو کیلا ویسه خذيره طرف ته کیلا ویستا اغه استاد مو ته وي خپکه کی ما دغه نړۍ غډ اوره اوره کړه ای دنیا غډ اوره ولا تلبس الحق بالباطل ای دنیا غډ اورنه ده اللہ حکم را لے او اللہ مونکتبات الوون پا گتکڑی دی و اللہ تلبسو الحق بالباتولی مگڑ وڑوے حق دباتل سر اولی گڑ وڑوے اولی گڑ وڑوے بیدت ده سنتی مجھتبہ سر اولی گڑ وڑوے سنت اولی گڑ وڑوے بیدعت ده سنتی مجھتبہ سر ترگیبا به سبا محشر کی دا الله سرآ سبا با اللہ تا نو عرضی تن حق و باطل گڑ وڈے دون دا اللہ ننیریگی وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاتُوِلُو مَا گڑ وڈَوِي دا باطل سرآ دا باطل پا قرآن کریم کی پا گڑو مانو سرآگلی یو مانا دا باطل آغفل سواب بر بادول سواب بر یو مانا د باطل حرامه طریقہ یو باطل پمانه د بیفیدی کار او بیفیدی خبر وسرا یو باطل پمانه د مټاوی دوسراغه اثر محوقولو باطل پمانه د معبود د غیر الله سرا او وابطل مقابل ده حق کی ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر وڑوړوي حق ده باطل سره وتقموا الحق دو مانی وتقموا الحق, یادی تا دی الحق تا حق لرا یا دی وو نزانته استیناب دی وتقموا الحق او تاسو پټوي حق لار یا په بالباتی باندې عتب دی نو لا تلبسوا مګړډ وړاوی حق دبا تلتا او وم پټوې حق لرا دلا دلا دنان دي بداخیل شي بیا يا اذان ته كلام شو رذاب القباحت اشاره شوا شوا تک تم الحق او تاسو پټوې حق لرا وانتم تعلمون تاسو پټی کین په یوه راه semaine وکړه حق چاپټو وانتم تعلمون حق چاپټو په خلکو پټو ها وانتم تعلمون او حال دا دی چه تاسو پوئی گے د دا پوئی نحق پتاوئیو واقی مسولاتا پابندی که وید المانزا پا آتو زکاة ورکو زکاة پا دی مانزو کی خورکو دا نراغلی دا اغیر تیزان تا ذکر کا ورکعو مار راکعین ورکو که ویسر دا رکو که انکو نا دوه دو خبری دی. یو دا چه دی یہودیانو با پدی پدارو کوډه را بدل لګیلا ودا رکو تخصیصی دان ته کو چې په یو دیا نو بدل لګی چې خپي یا دویم ویم دا چې د دې کی اشاره دا ورکه او معرکه اند رکو ګوونکو سره رکو کوي دا مسلمانانو اتفاق اتحاد اجتماعیت او انقياد ته په کی اشاره دا چې هغې د انکار کوي اتماموروننا سبیل بیرې آیا تاسو حکم کوي خلق ته پانی کې سرا وتن سونا ایروي خپل ځانونه آیات کې دوه خبرې دي یو خدا دا يهود او علماو ته زجر او رټنه ده چې تاسو خلق در جنا ته دنيکي خبرې کوي خپل ځان مو ایر کړي خو دې کې دا مسلم علما ذکر کوي چې دا آیات دا مطلب نه دي چې یو سړي پها کې کمی کو کوه تاهيده پکې بعملی د پکی نو دی بګینتاره دین کا دا دین نه وینا بچا تا نه کئ با ډیرونه بای ګاندا سی کنا یاره مونږ خپل ډیر کمی کو تا هری نو ځکه بلته نشو ویلی نو چدی بلته نه وایو خپلم کار غلط کئ ګوراش کا بلی تنویر رحمت الله علیه کلی دی چې تاسو رضا نه ګناهونه لرګه دعوت کې اه ګناه ذکر کوا مطلب دا تا کی غیبت دی غیبت کبل ذکر دنی پر دې ماویلی کئ متہ دعوت شروع کړه د غیبت دا د غیبت دونې د غیبت دونې ګونا د زینانه تښتګه ګونا دا بربر شروع کړه تب الله راینه لري د غیبت د ګونا نه بچی تاکي د نموس کی سستی دا نموس پزایل شروع کړه نموس پزایل شروع کړه دا, دا, دا رنګ تصدقات کی سستی کی زکات پزایل شروع کړه نه پدی طریقې سره خدا آیات پدی خبر دلیل نه دی چې یو څارې کار کوي خپل ځان یې توی بخلقه تم دیننا بایانی نہ دین بایانا بایا وا تاکي بالله را ولي تم تبلیغ والا مشران ذکر کوي چې بلته خبره کول مثال زاته دی، چې تاسو نه غبال اولي نو هغه عمره بیا تا ته واپس راځي ورته تاسو نه خبره کې دي نه اب تا ته تم بي تو په خپل عمل کې او دی ديږي زجر دی، پناکار واعدانو باندې چې هلك ته هوات کوي تقریرونه کوي درسونه کوي او خپل ده عملنا خالي او غيله زجر دی اتا امورو نن ناسه حديثو کي راضي صحو عيدات وړيچا حديثو ګوري وړي وچ ما بس ته غټ کي ناس وزانته حديث پاک کي راضي کم بي عمل واعزاني بي عمل مقرريني بي عمل ال موالي خلق ته دين بياناي خپل پاکي عمل نيو دا قیامت پا رزبا دا اور پا کی انشان و دیجی بے کٹکولی شیخا بل حدیث فاق کے رازی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قیامت سکسان با جہنم تا تماشو کی با جہنم کی بس سکسان ہوئی ندر پا سختہ کی بئی اللہ ای زمانگو استاذ حفاظت نصف کی سکسان بے ندر پا سختہ کی بئی دا غوینه په کولمیر اوتیو په کولمو کې بګیه چا پیردا سي تاويږي څنګه چې پارړبانې خرو وي تاويږي او جهنم په مياس کې با داس یو ډلې يو دينه په کولمیر اوتیو او پایې کې بګیه چا پیر اتاويږي دا کسان چې تماشو کوي وایي دا خواغه خلک ني چې مونږ ته بیانو مونږ مسائل بیانو دې باندې تاسو کې پتاهومي تبو دنیا کې ماسالې بیانول هیڅ یې درڅو نه کول مو له تاکرولو نه کول دلته کې تاسو کې اور ډېر افسوس سره وایي چې ما هو تاسو له دین بیانو او زموږ په خپل عملو ما هو تاسو تویرې په مګه غوا خپل غیبت کو ما هو تاسو توینه درغ په صحیح استعماله غوا خپل صحیح نه استعمالو دا دغه حال دی الله زموږ حفاظت وکړي اتا مرونن نا آیا تاسو حکم کوي خلګو تا پني کیسره وتنثونا يروي خپل ځانونه الان کې تاسو لو له کتاب افلا تاعقلون آیا تاسو عقل نه کار ناخ ليو واستعينو امداد غوړې د الله نه پسوړ په مانځ سره صبر معنا دلو صبر یوم محمود صبر دے یوم مذموم صبر دے صبر مذموم دے تو ہی پناکارا کارونو پخپل جہالت او جہالت پخطوبہ نکلد پات کیے دو دی تا صبر مضموم دیکھا واستعینو بصبره واس اللہ واستعینو امداد غانی دا اللہ نا بسبر صبر په قران کې 130 103 کاراته راغلي یو سل درې کاراته صبر دي ته وي الاستقامه على الدين په دین کلک لگ پاتې کیدلی صبر مذموم پناکار کارونه باندې کې لگ پاتې کیداو صبر محمود په مصیبتونو باندې صبر کول صبر على التوعات يو دي صبر على المصائب صبر محمود دي يو صبر پا مصيبتونو بانده دا گناهونو نزان ساطل عن المعصيته او صبر ديتم ويو اغفل نفس بان ساطل دي دا فريات او دا خفكاننا بندول د جبری له شکایت نه دا الله نه شکایت ته نو چا نه ضروري ما سره وکاو بلکې صبر ديته وي او فوذ امر الى الله صبر ديته وي فصبر جميل چې يعقوب عليه السلام فرمایي انما اشكو بثي وحزني الى الله لا غل غم د خپل خپکان اغه اظهار يا وا د خپل رب تکوما وستا اینو ب سابې وسطله الله مون ته کتاب را لې مونږکې خکلی دایت بیان کړي وستاو امداد غواړی د الله نه پهبر او پهمانزه سره نهه نهها ظمیر د مع او ظمره د مفراد دی مخ کی صبر سوالات دوزی ک شو نو په کار د و چې نه همیزی کر چې دا دواړه او زمير د مفردي ذکر وکولما ذکر کیدہ زمير په اعتبار د نماز وکړه سره دی و ان ها که ذکر شو دا لکبیرات هم دا کار ګراندې او ګراندې پچا الخاشعين و عاجزي کوم کو باندي پر یریدن کو د الله نه دا کم خلق دی الذين یظنون دا که ساندي چې یقین کوي چې دلته جزوان په منه ده یقین سر را جزوان ګنیمانی دي ان شاء الله سوره حجرات کي به تفصيلي ذکر کوم ان شاء الله ثم ان شاء دا که سان دي چې یقین کوي خواشين دا لګ دي دی. چې دیبا مغامخ کيږي د خپل رب سره وا انهم الېه راجعون او دیبا خپل رب ته واپس کې کی دن کیا یا بنی اسرائيل دبیا اعادات دا دی زین اشپک خطابات بذکر کی بن اسرائیل اتا دا دی زین خطابات بن اسرائیل اتا اول خطاب آیت نمبر بہا ساٹھ پوری اول خطاب آیت نمبر بہا پوری فا اول خطاب کی آہ مولانا شیح التفسیر احمدلیل احوری رحمت اللہ علیه فرمائی دا دی زین بیاد تذکیر بی اعلاء اللہ او تذکیر بی ما بعد الموت بیانی فدی که اللہ خپلنی عمدونم ذکر کئیو او دی که وَتَّقُوِي وَمَلَّا تَجْهِ نَفْسُنَا نَفْسٍ نفس تَذکیر بی ما بعد الموت دا مرد نرست و حالات راوان دی دا دی زین اول خطاب آیت نمبر بہا ساٹھ بوری. پا دیکی اطا نیامتونا او دو عذابونا بیانیگی پا دیکی اطا نیامتونا او دوه عذابونا اول نیامتا در فرعان نمی نجاددر کو اول نیامت در فرعان نمی نجاددر کو دو ام نیامتا در غرکیدون نمی